Partea a doua. Capitolul 2. Povestește, zise apoi Nichi seara la masă, în timp ce sora acestuia se redea. Era o elevă cu chipul alt ca de marmură și părul castaniu strălucitorii că da în pe umeri, și era uimitor ca o fată atât de tânără să aibă o astfel de bogăție de păr. Fiindcă, după câte am dedus eu, adăugă gazda, nu ești o rudă îndepărtată a patronului. Pe cele apropiate le cunoaștem noi, și nici nu i-ai fost recomandat de cineva. S-a descoperit singur. Cum s-a întâmplat? Ce rău îmi pare, răspunse Ștefan, că nu știu să povestesc despre mine. Tot ce știu despre mine, adăugă el cu un sufletire, e că mă fascinează tot ceilalți. Dar ce sunt eu? Ce gândesc eu? Nimic. Am impresia că sunt nimic. Mă gândesc chiar ce să fac eu dacă... Se potic nimic. Îi venise la timp gândul că nu trebuie să spună tot ceea ce îi trecea prin cap. Nu trebuie să-ți faci complexe," zise ziaristul. Așa este, nu știi nimic, dar o să te învăț eu. Nu te gândi că te-am angajat să scrii, ci să înveți, să ajungi să faci ziarul nostru singur. Scrisul asta numai în cazul de urgență, în orice caz mai târziu. Nu te gândi la asta." Chipul băiatului se destinse și o secretă îngrijorare pierii din luminile ochilor săi. O mare încredere și o expresie totală de recunoștință ei se așternu pe obraj, care de căldură se învăluiră parcă într-o ceață, înmuindu le asperitățile. În timpuri normale, patronul te-ar fi trimis la Paris!" continuă ziaristul cu aceeași voce șoptită, care favoriza destăinuirile. Era rost de curiozitate să afle cum dinerise acest băiat în biroul patronului, și ce anume se petrefuse acolo între ei doi. Știi, francuzește? Atât cât se poate învăța în patru ani de liceu. Te descurci? Cred că da. Poate că chiar te trimite. Asta depinde de ce o să ni se mai întâmple. Dumneavoastră ați fost?" Desigur. Trimiți de el?" Da." Răspunse ziaristul cu un glas care parcă adăuga. Da. El poate face astfel de lucruri și le face." – Bineînțeles, reluă Niki Dumitrescu, să nu crezi că a trimis pe mult la Paris, sau că toți patronii de ziare fac acest lucru. – Nu. În acest timp, eleva, ignorată atât de frate cât și de musafir, după ce îi țintui cu priviri insistente, care scânteiau ca și când ar fi avut ochi cu mii de fațete, cai furnicilor, le servi cafele și se retrase. – Mulțumesc pentru masă, Luchi, zise fratele, noapte bună. Ștefan se răsuci uimit ca și când abia atunci și-ar fi dat seama că masa nu se servise de la sine și murmură și el ceva. Să vă fie de bine!" răspunse eleva ironic și părăsi suprageria fără să le arate chiar spatele, dar nici toată fața care într-o fracțiune de secundă îi se părău Ștefan că avea gura strâmbată într-un surâs bizar, numai din profil se mai lăsa văzută și pieri urcând încet o scară interioară. Nichi Dumitrescu locuia pe strada Banumanta, într-o casă care din poartă și de la distanța pe care o crea o curte lungă, semăna cu un mic castel. Avea ferestre cu tot felul de cornișe și fațada cu tot felul de balcoane, iar acoperișul, mici turnulete subuiate. Impresia pe care ți-o crea era că trebuie să fie avut multe camere, când de fapt nu avea decât patru mai mari și două mai mititele. Sufrageria, horul și viroul formau o singură încăpere, e drept foarte spațioasă, și care la nevoie putea fi despărțită prin glasvandurile care însă stăteau date la o parte, iar deasupra erau dormitoarele. Nichi Dumitrescu și sora lui locuiau aici cu părinții, tatăl colonel pensionat, care se retrăseseră într-una din cele trei camere de sus, unde aveau tot ce le trebuia pentru ca să nu-i pe copii. Nu luau masa împreună decât duminicile la prânz, sau când aveau camusafiri rude sau prieteni comuni. Părinții abuseseră această inițiativă cu gândul că Nichi se putea oricând căsători, ca și Lucii de altfel, să-și primească de vârsta lor fără să fie turburați de prezența bătrânilor, chiar invizibilă. Ștefan găsise ușor strada și casa al cărei numări era apropiat de bulevardul Filantropia și în costumul său în nou și cu cravata patronului la gât, sunase la intrare în stradă. Casa îi se păru să pe din afară și era și pe dinăuntru un vis. Mai ales acolo unde stăteau, jos, fără să mai știe ce este în rest, îi se părea că se află într-o curte dar care avea ziduri, încărcate de trei-patru biblioteci scunde, fără geam, de aplice care ardeau cu lumânări electrice și de tablouri nenumărate, și un plafon alb luminat de candelabre cu lumina discretă, care nu te orbea, dar lumina tot. Ferestrele însă erau cam mici, abia puteți să le descoperi, pe semne că așa fusese moda pe vremea când se construise această casă. să răsuiți și mâncasele la ele măsline. Pe urmă, eleva, care se vedea că era foarte pricepută în ale bucătăriei, adusese în niște cești un lichid care ai fi zis că era ceai, dar care avea gust de carne și înăuntru plutea un gălbenuș de ou nefiert. Pe urmă, alte feluri, pe care al lui parizianul le mâncă întrebându-se cum se putea ca o fată să pregătească în felul acesta carnea cu ciuperci și totul să fie atât de fraget și de bun. La liceul din Pălămida, unde mâncase atâția ani la gazda sa pe felul întâi și aproape la mâncare de cartofi cu carne, Carnea aceea, cu toate că el era veșnic flământ, era de nemâncat. Nu numai că trebuia să tragi de ea, dar avea și acel miros greoi pe care îl căpăta din pricina alăturării cu cartofii răugătiți, mirosind și ei a ceva care s-a de originea lor de tubercul crescut în pământ. Nici acasă, maică-să și nici munica, așa apari că precum pusese, nu știau să facă altceva decât friptură prăjită în tigaie. Bouseră vin alb și, pentru întâia oară, îi plăcuse această licoare pe care nu o cunoștea. Vinul de acasă nu-l deosebise niciodată de poșircă, acel scârbot preparat din prune și apă pe care îl cumpărau cei săraci iarna de la mocanii care îl aduceau în Putin și pe care îl mâncau cu mămăligă. Trebuie atunci să presupun, zise Nichi, că dacă nu știi să povestești despre tine însuți, poți să o faci despre ceilalți. Și acolo mă potignesc când intră în cauza simțirea mea, răspunse Ștefan. Încercă, zise Michi. Cunoaște-te pe tine însuți, încercând să povestești despre ceea ce ți se întâmplă, fiindcă nu o să te cred că te-a adus Dumnezeu din cer în biroul patronului și Sfântul Duh i-a suflat lui pe urmă în ureche că ești un băiat în zestrat." Alu parizianul râse în voie de aceste cuvinte și îi spuse că e foarte ciudat, dar chiar că e greu să-și dea seama și să povestească cum s-au petrecut lucrurile. O să încerce însă." Când ajung la această acțiune de care pomeniți, de-a te cunoaște pe tine însuți, mă simt foarte descurajat," început el. Nu văd înaintea mea decât cerul și pământul, care îmi plac foarte mult. Pământul îmi place așa cum e, negru și tăcut. Îmi place că ne duce în spinare pe toți și ne dă și un adăpost final." Francezul are o expresie cu care te îndeamnă să explici până la urmă ce vrei să spui și cu care te ia și puțin la vale," zise Nicky, văzând că băiatul tăcuse foarte filozofic. Epi, așa este, și... E alor?" E un șmecher," gândează iaristul. Nu vrea să spună cum a ajuns el deodată în biroul patronului și cum de nu l-a strivit patronul cu un răc și nu l-a dat afară." N-ai pornit-o cum trebuie," zise Nichii, fără ironie. Lasă chestia cu cunoașterea de sine și îi spune de ce ai plecat de acasă." Am plecat să mă arănesc," zise alu parizianul. Adică să-mi fac un rost, că nu mai puteau părinții să mă țină la liceu." Nu te cred, zise Niki reflectând și tăind capătul unui trabuc pe care apoi l-a prins și început să-l țină în gură. Puteți să te arănești și în sat. În zilele noastre, învățătorul e chemat în concentrare. Puteți să ții locul unui suplinitor și, între timp, să-ți dai examenele în particular. Așa aș fi făcut, recunosc cu Ștefan surprins. Dar am plecat de acasă cu un gând. Numai că, să vedeți, gândul acesta, când am ajuns la București, l-am pierdut. Și-am început să rătăcesc pe străzi. O să mă întrebați cum se poate pierde un înghâni. Nici eu nu-mi dau seama, adică nu pot să răspund cum s-a întâmplat, că odată ajuns aici, am uitat de ce am venit. Să știți, eu înțeleg greu, adăugat lui cu glasul celui care cere pentru viitor protecție. De pildă, la cinema, când mergeam la liceu, și chiar și acum, văd că lumea râde și eu nu înțeleg de ce. Adică văd faptele, dar nu înțeleg ce e de râs. În același timp, mai plecam din sat cu două amintiri grele. Una, o fată la care țineam și care tocmai când a aflat că o să plec din sat, s-a hotărât să-mi arate că și ea ține la mine. Gândul la ea, că o lăsăm acolo, e o fată cu firea puternică, dar foarte săracă, adică n-are nimic, nu se are decât pe ea. Asta e toată averea ei, care însă te pune pe gânduri când o cunoști. Gândul ăsta, deci ca avea să se piardă pentru totdeauna pe ulița ei într-un trecut tot mai îndepărtat, îmi apăsa inima ca și când, poate că exageram, poate că nu ține aia chiar așa de mult la mine, mi-a și spus că mă așteaptă 2 doi ani și pe urma se măriță. Mi-a și dat de înțeles care pe unul la care se gândește, dar e ceva să știi că ființa cuiva timp despre tine și nu-i ușor să scap de dorința de a te uni cu ea, orice ar fi, bine sau rău. Am bănuiara și mă simt și acum foarte trist când mă gândesc că lucrurile acestea nu ni se întâmplă foarte des în viață, poate chiar rar de două ori, și foarte adesea, chiar odată, și singurul gând care mă neliniștește este calea lăsată deschisă de ea. ca oricând aș putea... Aș putea? Nu prea cred. Cum să ai grijă de cineva și să-l legi de viața ta când propria ta viață Dar ce? Adică cum? Fiindcă la ele munca e un rost mare. Sunt fericite când muncesc. Le-am văzut chipurile aprinse sub basma în timp ce întorceau peste mâna ei de grâu. Grija de bărbat să-i gătea să-i facă copii, nu le ajunge. Sunt ființe umane, au nevoie să scape din când în când de jocul existenței, care e mereu același. Scularea, deretecatul, copiii să-i la fund, mâncarea, culcarea, apoi iar de la început. Sărbătorile sunt puține, petrecerile sărace. Mai mult sufletul petrece decât trupul. Câmpul e o sărbătoare mare, deși trupul trudește. Se simt întregi în cântecul ciocărliei și al picpalacului și în răpăitul ploilor care le spală chipurile arse de soare. Mi e drag de ea acolo, să-i văd mâinile vretnice, negrite de arșită, dar nu aici, într-o cameră unde poate adtrânji după soare, după păsări și animale. Poate că mă înșel, dar dacă nu mă înșel, pot eu să risc. Mă plimbam de dimineață și până seara pe străzi și bulevarde, și orașul orbitor mă făcea să uit tot mai mult. Numai seara, zându-la ea, mi se curișa în inimă, ca amintirea gestului timid și inocent al unui copil o vedeam cum se culca și ea cu mine în același gând și apoi adormeam dus până dimineața târziu când o uitam cu totul. Dimineața îmi venea în minte satul, așa cum lăsasem și mă întrebam ce să mai fi petrecând acolo. că înainte de a pleca am asistat la o execuție publică, barbară, săvârșită de legionari și pe urmă am aflat că în secret săvârșiseră și o crimă, în aceeași zi. O în bătaie pe unul dintre cei mai interesanți oameni din sat, nu știu pentru ce. E o enigmă pentru mine. Lucrul care m-a turburat însă era altul. Statul era inert și pregătit parcă pentru a da noi victime. Cum e posibil acest lucru? Statul parcă era decapitat. Unde erau vechii conducători ai sărănii? Unde se ascunseseră? Pe mâna cui lăsaseră ei pe foștilor alegători? Arătăceam pe străzi și din când în când îmi venea în minte Dumitrului Naie, un uriaș întins în căruță, mort, și ala rudelor plângând deasupra lui jelania eternă, din care nu se înțelegea nicio clipă că moartea acelui om nu fusese firească, ci cumplită. Într-o zi, în plin bulevard, se oprește în dreptul meu un camion și șoferul îmi strigă să urcă alături. Am urcat. Era un om de la noi din sat pe care îl chema Popa Gheorghe, dar lumea îi spunea, nu se știe de ce, Meghereld. Ce faci tu pe aici, mă, megherel, Îi zic. De când ai ajuns tu șofer la București? Nu de mult. Zice ăsta și pe urmă aflu că era legionar și că lucra la Casa Verde. M-am uitat la el în timp ce vorbeam și eram și atent la spusele lui să-mi dau seama de ce era el legionar. În câteva minute am aflat. Păi, dacă m-au chemat, a zis el. se chemat. Pentru nu, pe care în general nu-l cheamă nimeni nicăieri și care nu știe ce se petrece pe lume, prima chemare e ca prima muiere, nu alegi. O ducea bine, avea leafă mai bună, își căutase altă casă. Bravo mă, Megherel, îi zic, te-ai aranjat, simte bine. Între timp ajunsesem la destinație și ne dădurăm jos. Casa verde am crezut că era chiar verde, când colo era o clădire obișnuită. Așteaptă-mă nițel, zise consăteanul meu, să dau în primire ele zile astea. plimbă și tu nițel pe chiogârlii și vin și eu să mergem pe urmă să luăm ceva și să bem o bere. Așa se spune la noi în sat la cheiul gârlei. Am ieșit spre ei și am început să mă plimb. Mă gândeam. Casa verde arăta destul de pașnic. Orașul părea și el liniștit, lumea se plimba pe străzi nepăsătoare. În timp ce, aici, colo, în marile vitrine, apărea portretul unui general cu chipul sever și concentrat, expresia asiguranței de sine, care trebuia să ne fie transmisă și nouă. Și un alt portret, ăsta mă ținuse minute în șir în fața lui, era o pictură, o figură de bărbat chipeș cu frizură înaltă, dar nu reversată cu ochii alba trichipul prelung, tânăr, cu un fel de verde la gât în loc de cravată și cu o bundă sărănescă în loc de haină. Sub acest portret ardeau lumânări. Hotărât aceste lumânări aprinse, erau menite să ne sugereze că omul acela era un sfânt sau un martir. Știam cine e. Era capitanul Corneliu Zelea Codreanu. Lumea trecea pe lângă el și în afară de mine, în acele minute nimeni nu se oprea să se uite. Se uitaseră înainte... De câteva ori văzusem legionari în grupuri mari, odată trecând pe splaiul Unirii, cântând, altădată pe calea victoriei, îi urmărisem până la Palatul Regal. Nimic neliniștitor. Moartea lui Dumitru Lui Naie mi se părea că e o crimă izolată, bazată pe răzbunare, și că acum, după ce lua să răputerea, legionarii n-au să mai fie cei dinainte. Megherel veni și-i pe alături într-un bufet pe care scria Frații Rohus. În viața mea n-am mâncat mezeluri mai bune ca acolo cu Megherel ăsta, care a făcut cinste, așa cum promisese, am băut bere. Franzelă moale, mezeluri de-astea de tremureau folcele când le mâncai și bere. Eram flământ tare, fiindcă banii dați de tata se terminaseră și bietul neanilă, vă vărul ăsta al meu, tocmai înăscuse muierea, o trimisese la țară și păstra pentru ea aproape toată leafa, de unde să-mi dea și mie. Pe ne-am despărțit și ne-am notat fiecare adresele și el mi-a mai dat și adresa unui alt consătean de al nostru, profesor la liceul Mihai Viteazu, mare legionar asta, un individ foarte distins ca intelectual și care avea un picior eximit. Mi-aduc aminte că l-am văzut odată într-o vacanță de Crăciun în stat, într-un pluton de legionari, mărșăluind pe șoseaua Marea Comunei și cântând Ștefan Vod al Moldovei. El era în frunte și din pricina șchiopătatului sau foarte adânc, plutonul mergea mai încet, dar asta parcă impresiona mai mult. Rărea ritmul cântecului, și îi dădea o forță stăpâniță, fără greș. M-am dus chiar a doua zi și am sunat la ușa lui. Nu era acasă, dar nevastă sa mi-a spus că știe când se întoarce. Să trec de pe la orele șapte. O să-i facă plăcere să vadă un consătean. A, îl aud că mă întâmpină deschizându-mi ușa când am revenit și am sunat din nou. Alu Parizianu, zice, ce cu tine la București? Nu i-am răspuns, fiindcă denumirea Alu Parizianu, cum mi se spune în sat, deodată m-a șocat fiindcă bunica l-a făcut pe tata cu un parizian când a luat-o cu ea boieroica de atunci am și ei, și și a moșiei și și-a petrecut o vacanță la Paris. Eu fiind, după cum vedeți, un fel de nepot al unui fel de figaro, care mi-a rămas și o să-mi rămână pentru totdeauna un necunoscut. Nu m-a supărat niciodată porecla asta care în sat, în cataloge, se transformase în lume. Aici însă parcă m-a trezit dintr-o buimă ceară. bineînțeles numai pentru câteva clipe. Adică mi-am dat seama că, deși sunt în București, de fapt n-am plecat încă din sat Profesorul Cotigă, așa îl chema, Traian Cotigă, prenume de roman, cu nume de unealtă agricolă, chiar mi-a spus. Ce mai e prin sat? Ca unuia care firește vine de acolo și se va întoarce acolo. Nu mai știu nimic, i-am răspuns și nu să mai știu. De ce vrei să rămâi la București? Dar ce să faci? O să văd. Am intrat în casă și profesorul m-a invitat să stau jos. Nu era grăbit, dar am înțeles că vrea să știe dacă venisem la el cu un scop. Dacă da, era bine să intru direct în subiect și el o să-mi spună îndată, fără ocol, dacă poate sau nu să facă ceva pentru mine. Expresia asta spunea că mai degrabă nu, nu fiindcă n-ar fi vrut, ci pentru că mari posibilități nu avea. Mi-a și spus preventiv. Eu sunt acum director al liceului, dacă vrei cumva să-ți continui studiile în particular, poți să te ajut. Nu, domn profesor, zic. Nu mai pot să-mi continui studiile. De ce?" zice el mirat. Sunt prea mare psihologic vorbind pentru a mai face pe elevul. Am peste 19 ani. A trebui să fiu student în timp ce eu abia aș intra într-a -a de liceu dacă aș continua." A, da, înțeleg," zice. De data ai te o târziu la școală, mi-aduc aminte?" Ei," exclamă el, atunci a trebui să intri undeva. Dar unde?" Lăsați, domn profesor," zic. Mă descurc eu." Dumneavoastră, ce mai faceți?" Eu?" zice el surprins de tonul meu, care parcă spunea. Eu, alu Parisianu fac bine. Dumneata, ce faci?" Ce vrei să spui?" zice el. Am impresia că tu îmi porți grija în loc să te o eu ție. i Domn profesor, zic, știți ce s-a întâmplat la noi în sat cu Dumitrul lui Naie?" Da, mă, Ștefane, am auzit. Și ce te nemulțumește?" Îl văd că se ridică din fotoliu și începe să se plinde prin hol cu pași rari și adânci, adodată la pândă, fulgerându-mă din priviri. Piciorul său de cal parcă îmbocănea în cap. Cum, domn profesor, zic, de ce au înfăptuit legionarii de la noi această crimă? E o întâmplare care se va sfârși până la urmă cu pedepsirea celor vinovați sau este un început? Toată lumea ne pune tot felul de întrebări, îl aud că zice, și noi trebuie să-ți o spun din capul locului, nu răspundem decât celor de bună credință. Celorlalți nu le răspundem. Tu cum ești? Domn profesor, zic eu, toți suntem oameni și dacă suntem de era credință, trebuie să ni se spulbere temerile ca să devenim de bună credință. Nu este asta scopul oricărui partid care vrea să guverneze? Cred că nu presupuneți că e comod pentru dumneavoastră să guvernați peste dușmani și nici nu e posibil să-i pe toți prin execuții publice dacă ei sunt mulți. Asta n-ar face decât să-i determine la prudență. Dar v-ar pândi tot timpul și nu v-ar cruța în momentul în care s-ar un prilej favorabil să vă răsploarnă. Și atunci soarta pe care va rezerva-o, odată în viși, n-ar fi de invidiat. Știu asta din istorie. Istoria a fost și rămâne pasiunea mea. În prezent, istoria e foarte amenințătoare cu noi. Ne-a și ciopărțit. Sperăm toți că nu ne rezervă din umbră noi în înăneurociri. Îmi dau seama că sunteți acum împiși pe Cresele ei și mă întreb și eu ce o să se întâmple, ce o să fie. Profesorul se plimba din ce în ce mai preocupat. În cele din urmă, se o dreptul bibliotecii și început să caute niște cărți. Făcu un pachet din vreo 3 și veni cu ele spre mine. Dacă te pasionează istoria, zise, ar trebui să cunoști și istoria mișcării. După felul cum vorbești, însă se vede că nu o cunoști. Uite, ia astea, citește-le și pe urmă stăm de vorbă. Pentru moment, răspunsul meu e următorul. Nu există pe lumea asta de plină armonie. Nu e posibil. Legiunea are dușman. E o realitate, n-avem ce face. Tineretul însă e cu noi și viitorul țării al tineretului. Sper că ești de acord cu acest lucru. Domn profesor, nu știu dacă tineretul este în întregime sau chiar în majoritate cu dumneavoastră. Și chiar dacă ar fi, în istorie au apărut și astfel de generații care au stărnit numai nenorociri. Toată chestiunea asta aici. Frecventarea istoriei te-a făcut prea de timpuriu matur și sceptic mă aud că îmi spune. Unde este elanul? Care este credința? ne ai vrea totuși să amânăm răspunsul la aceste întrebări fundamentale după ce să citești cărțile pe care ți le-am dat? Am rămas pe gânduri posomorât cu cărțile în mână. Le citisem. Erau pentru legionari de capitanul lor, cărticica șefului de cuib și cranii de lemn de Ionel Moța. Și mă întrebam de ce nu-i răspundeam pe loc că le cunoșteam conținutul. Le citisem în liceu și, fără să înțeleg chiar bine de ce, nu aderasem la ceea ce se spunea în ele. Stăteam acum din nou cu acele cărți în mână, tăcut și îmi spuneam ce-ar fi să mă mai uit odată prin ele. Să le recitesc și pe urmă, să revin la discuția cu acest om, care nu era un simplu legionar ca Migherel, și de la care puteam să întrezăresc discutând ceva din viitorul care ne aștepta. Bine, domn profesor, i-am spus și m-am ridicat și am plecat. M-a condit până la ușă, și acolo a avut odată o idee și m-a apucat de braț. Știi, ce-ar fi să mergi cu mine? Unde e domn profesor? Păi mâine, zice, se va întâmpla ceva în capitală, te iau cu mine. Ce e domn profesor? Ai să vin. Vin la liceu la ora 10, plecăm de acolo. Bine e domn profesor, zic după o clipă de șovăire. Am să vin. Până atunci termin și de citit astea. Și arăt cărțile. Perfect! La revedere, pe poi mine. Am ieșit în stradă și am luat-o pe jos spre Cea Rosetti. Profesorul locuia pe undeva pe lângă gara de est. Pe drum mi-am adus aminte cum s-au petrecut lucrurile când am citit prima oară acele cărți. Prima în special când am ajuns la următoarea frază. Mișcarea noastră, înainte de a fi mișcare politică sau economică, este o mișcare spirituală în care, de va intra un om, la celălalt capăt va trebui să iasă un erou. Am ridicat capul și am întrerupt lectura. Să iasă un erou pentru ce? M-am întrebat. În ce scop? Eroii apar în vederea a ceva sau pentru ceva. În ce scop, deci, aveți voi nevoie de eroi? Răspunsul era inclus chiar în text. În scopul impunerii celorlalți oameni ai mișcării, care era înainte de toate spirituală. Spirituală în ce sens? Primul sens era credința în Hristos. Dar credința în Hristos nu era ceva nou. Ce era atunci nou? Nou era o amenințare la adresa celor de o altă credință, în special a evreilor care le răstigniseră pe nazarineani. Asta era baza. Ce mai era? Mai era în ceea ce se spunea în acele cărți ceva total, care sugera că vroiau să ajungă la putere și să-i pe toți ceilalți care erau dușmanii ai mișcării. De ce erau dușmani? Nu se spunea. În numele a ce trebuiau numiciți ceilalți? În numele nației din care vreau să facă ceva ca Soarele Sfânt de pe cer? Cum? La asta iar nu exista nici căieri răspuns. Și de aici am înțeles că pentru ei nu era necesar să răspundă la o astfel de întrebare. Cum? O să vedem noi să luăm întâi puterea și pe urmă ne punem pe treabă. În ce fel? Cu brațele suplecate. Cu gândul la capitan. Am reluat lectura și am citit altă carte și până la urmă am descoperit totuși o idee care explica în ce fel s-a produs nașterea șefului, a capitanului. Nae Ionescu, se spunea acolo, fundamentase această idee printr-o viziune a destinului românesc, teologică și metafizică a istoriei. Nu oamenii, se spunea, fac istoria, ci Dumnezeu. El este singurul cărmat și chivernisitor, guvernator. El este păstor. El singur pentru că el singur transcende lumea. El singur poate fi stăpân, el sau supușii lui direcți, care se cheamă Rex sau Dominus, Domn. Iar când istoria e bolnavă, când reprezentanții lui Dumnezeu refuză vrednicia misiunii, cum era cazul acum cu actualii politicieni în frunte cu regele, se poate anume ca Dumnezeu să treacă peste rege sau domn și să facă istoria prin popor. În acest caz, poporul hotărăște și lucrează el singur. Poporul în totalitatea lui... Se punea deodată această întrebare care m-a făcut să tresar. Nu, ci poporul prin aleșii lui, dar nu prin cei pe care îi alege, ci prin cei care se aleg. Se alege deci din nație un om care hotărăște pentru popor. Formidabil, mi-am spus. Cum se alege? Dar nu din afara acestuia, ci din lăuntrul lui, căci el este poporul. El nu reprezintă viața, ci învierea. Menirea lui... Destinul și ideea, ruperea istoriei și saltul în absolut, asta ar fi deci destinul și ideea, dar cum să rupi istoria și cum să sari în absolut? Desigur, el se alege din popor și face una cu țara, dar nu cu țara văzută, ci cu cea ideală. Imaginea lui simbolică este fulgerul care despică, nu cercul care împlinește. Sabia, nu coroana. De aceea în cântecele lor apăreau versurile Sara, capitanul și arhanghelul din cer, cel cu sabia care despică. Fără ca să fiu chiar de plin conștient în acei ani, eu aveam altceva în minte. Mie îmi plăcea credința simplă a părinților mei și lacrimile, la fel de simple, dar adevărate ale tatălui, care nu e un om deosebit de ceilalți. Când i-am citit prima oară, când eram mic, o poezie din manual intitulată Câinele Soldatului. Suna așa, dacă mi-aduc bine aminte. Rănit în războaie, soldatul căzuse și în puține zile chinuit muri, departe de muma care îl crescuse și care îl iubi. Câinele însă nu-l părăsește, se așează pe mormântul lui și moare și el odată cu stăpânul. Astea sunt pentru mine valorile absolute. Sacrificiul pentru patrie, dar când ea e în primejdie și nu înainte cu amenințe. Devotamentul de care și un câine e în stare, dar mite un om. Libertatea de a ieși nestingherit pe câmp să culegem roadele, și încă alte valori spirituale ale civilizației noastre greco-creștine. Ajuns acasă la vărul ăsta al meu, am pus cărțile pe masă fără niciun chef, nu numai de a le reciti, dar nici măcar de a le răsfoi. Vărul meu ăsta al meu, Nilă, zice văzând cărțile. Ce mă, vrei să te faci și tu, legionar? Abuzese un glas cam absent, înghesuit de griji. Contingentul lui din regimentul de robanți era deja concentrat pe zonă, și zicea că trebuie să-i vie și lui de la o zi la alta ordinul. Săracul se uita la mine cu grija asta în ochi, parcă mi-ar fi spus. Ce o să faci și tu? Cu ce o să plătești și tu chiria ca să mai stai aici? Dar nici o clipă nu mi-a făcut vreodată vreun reproș că de ce stau pe capul lui și nu muncesc. În schimb mi-au făcut ceilalți veri și încă cum. Aceeași istorie, că ce fac, că de ce am venit, că să ies la muncă, să vin la el la atelier la SPB... Să vorbească el cu inginerul, să mă ia ucenit. Bine, o să vin, dar nu acum. De ce nu acum? Cât o să te mai țină ăsta? Hai bă, a sărit atingevărul ăsta mai bun la inimă, dați-vă naibii, adică naibii. Ce îl țineți voi, deștepților? Ăsta ajunge mare, nu ca voi. Formidabil, avea intuiție, avea încredere în mine. De unde știu ei ce gândim, acești oameni buni? Bineînțeles, om mare pentru el însemna în orice caz altceva decât ucenic, adică funcționar. Posibilitatea de a intra ucenic, bineînțeles că nu respingeam din capul locului. În momentul acela eram însă preocupat de altceva. Unde vrea să mă ducă profesorul Cotigă? Ce urma să se întâmple în capitală? Mergem la biserica Sfântul Ilie Gorgani, mi-a spus el în data ce am ajuns la ora la care ne interesesem. Era îmbrăcat cu o flana pe dedesubt, iar pe deasupra purta cămașa lor verde. Era cald și frumos, era octombrie. La biserica Sfântului Irie Gorgani n-am înțeles bine ce era. O slujbă, nimic deosebit. În fața bisericii mulțime de legionari, tot în mers și verzi. Ajunsesem târziu, nu mai aveam loc în biserică sau profesorul n-avea acces, pentru că nici n-a încercat să intre. Un grup de ordine proteja intrarea și spre sfârșitul slujbei am fost înpiși departe încât n-am văzut decât capetele celor care ieșau. Am trezărit recunoscuse în primii care a în pragul bisericii pe generalul Antonescu și alături de el pe șeful legiunii, Horia Sima. S-au urcat în mașini și au plecat. La întrebarea mea ce a fost aici, profesorul mi-a răspuns că o slujbă pentru capitan. Legionarii s-au pus în mișcare și am pornit și noi. Mergeam printre cei care nu erau organizați și pe drum, în timp ce ne îndreptam undeva, trecătorii se opreau și se uitau. Câte unul, gurăcască zelos sau simpatizant sau chiar legionar, dar mai mic, Nechemat, adică la această manifestație, pe care încă nu o înțelegeam, lua poziție de drept și saluta cu salutul lor legionar, cu mâna de la inimă la cer. Plutonele cântau un cântec din care am reținut versurile. Cei ce au căzut uciși de gloanțele dușmane pășesc în rând cu cei ce au rămas. Asta mi s-a părut interesant. Nu era rău zis. Începeau să mă impresioneze, cu toate că acest efect pe care le resimțeam îmi dădeam foarte bine seama că era în afara conștiinței mele. Există vibrații ale sufletului străine de noi. Această stare s-a accentuat pe măsură ce asistam la ceea ce se petrecea. În primul rând, mulțimea adunată e ca o masă magnetică, mai puternică decât asta. Am simțit acest lucru prima oară la un meci de fotbal, sport care mă distrează și pe mine ca pe toată lumea. La meciul acela am stat eu cu minte și cam am plictisit vreo sfert de oră, cu vărume unilă, el m-a luat cu el, dar curând după aceea, acest entuziasm al tribunelor m-a făcut și pe mine să încep să rătnesc. Hai, Venus! Hai, ripensia! Profesorul era mulțumit. Îmi citea probabil pe față că aceste cântece nu mă lăsau indiferent. Ceea ce a urmat însă m-a zguduit de-a de Să vedeți în ce sens. Pe bulevardul Brătianu și apoi la vale pe bulevardul Elisabeta, ne-am unit cu alți regionari care ocupau toată lățimea bulevardului până la trotoare. Era o procesiune. În frunte era un cor care cânta însă de-asta dată ceva bisericesc. Apoi veneau legionari purtând unii imense cu colibă și alții cruci sinistre pe umeri. În urma lor înaintau o troiță uriașă, vie, formată din oameni, care mergeau fără să o strice, nici măcar cu un pas. Apoi veneau preoții în preoți preoții legionari și aproape amestecați cu ei, femei și bărbați în dolii. Nu înțelegeam. Erau în mormântare? Profesorul care părea cobleșit mi-a făcut un semn. Nu putea vorbi, era emoționat. Până am ajuns la Casa Verde și acolo am văzut, câteva clipe după ce ne oprisem, cum sosesc unul după altul sicrie negre, lugubre, puntate pe omeri de legionar și depuse pe un podium în fața clădirii. Sunt 14," îmi șoptește profesorul. De ce tocmai 14?" îl întreb. Ei, capitanul," zice el, decemvirii și nicadorii." Am înțeles. Capitanul 1." De ce virii 10, fac 11 și Nicadorii 3, în total 14. Știam cine sunt și știam și cum muriseră după ce ei ce din tâia s-a și pestelescu. Auzisem că Pestelescu, după ce îl împușcaseră pe patul lui din spitalul brâncovenesc, îl șopărțiseră în bucăți și începuseră într-un fel de dans primitiv, canibalic al răzbunării, să topeie în jurul trupului mutilat. Îl urau în mod sălbatic pe acest dezident trădător. Am înțeles... Era o descumare și urmare în humarea și sanctificarea lor chiar acolo la Casa Verde. Pe semne că să găsiți de legionari de acum. Auzisem că, pe capitan, dușmanii săi îl îngropaseră la 8 metri în pământ adâncime în interiorul unei păduri. Cum de dăduseră totuși de oasele lui? Legionarii au început apoi să defileze prin fața sicrielor. Eu cu profesorul am rămas pe loc să ne uităm. Prapure enorme stăteau ridicate alături de coroane de flori aduse de grupul de legionari și erau depuse la capătul sicrielor. La un moment dat, am văzut că se apropie un grup de ofițeri germani cu zvastici pe braț și depun și ei o coroană la sicriul capitanului. Generalul era și el acolo, iar șeful legiunii s-a urcat pe podium și a început să facă un fel de apel. Defilarea se terminase. Ionel Moța, prezent! Zic ceilalți, deși respectivul era de mult dus de pe această lume. «Vasile Marin, prezent! Sterie Ciumetii, prezent!» Am auzit odată un astfel de apel în pădure. La noi, într-o seară, adormisem acolo și legionarii veniseră și ei tot acolo să-și țină ședința lor conspirativă. Acum erau chemați la apel chiar cei ale căror rămășite zăceau în țicriele negre. Capitanul, prezent! Caranica, prezent! Belimace, prezent!» «Ce nume? Caranica și Belimace?» Nici nu sunt români, ca și Corneliu Zela, Zelinski, Codreană. Cei mai renaționaliști sunt străinii. Camarazi, zice șeful legiunii, ne vom îndrepta după ceremonia în humării spre piața 6 septembrie, pentru a ne aduce amintea acolo împreună, în fața tuturor legionarilor și a prietenilor lor, din capitală și provincie, de capitanul nostru și de ceilalți martiri care se vor odihni acum în veci în Casa Verde. Sicriile au fost ridicate și înhumate. Nu mai vedeam nimic. Am luat-o pe cheiul gârlei și apoi pe splai lumirii, spre piața 6 septembrie. Pe drum înaintau alți legionari cântând. Decădem cu toții izbiți în frunte, ne-e dragă moartea pentru capitan, ziceau ei. Mai văzusem în jurul casei verzi o inscripție pe o pancartă, ținută de unul la capătul sicriilor. Pe locul unde au fost răpuși legionarii, legionari stau de gardă. Asta avea un înțeles. Legionarii, așa că dau ei, viruiseră. Mulți căzuseră, dar iată, rămăseseră destui ca să stea acum de gardă pe locurile unde alții căzuseră. Asta însă cu moartea care le era dragă, ce înțeles, mai avea? Cine să-i mai izbească în frunte? Pe splaiul ne-a prins din urmă o coloană care avea șefi în față, și în fața celor din față un singur șef. Acesta înaintea ca și când ar fi vrut să ia cu asalt ceva, deși mergea normal. Unduirea umerilor sugerea însă o agresivitate abia stăpânită. Capul gol, mongoloid, cu păr negru, bogat, tuns însă la tâmple, dar cu o meșă coborându-i pe o parte a frunții. În spatele lui am zărit unul cu o figură mai blajină de intelectual ardelean, încioare cealbi, cu bundă în spate, cu micul șireț verde la butoniera cămășii în loc de cravată, norul acela al lor, alături de el un legionar înalt, cu o claie de păr toate toate zilele pe cap, cânta sau striga ceva, și expresia lui devenea în acele clipe stupidă. Ceilalți șefi nu aveau în înfățișarea lor nimic neobișnuit. În piața mare sau 6 septembrie, cum o bătezase ei, se vărsau toate coloanele. Profesorul m-a dus cât a putut mai aproape de tribună. Mult prea aproape ei nu se putea. Am dat de un cordon care ne-a oprit. Dar se vedea bine. Am văzut cum au apărut șefii. Profesorul îmi spunea cine sunt. Ăsta e cutare, comandantul corpului răzleți. Asta e Radu Mironovici, comandant al bunei vestiri. Asta e Dumitru Grozea, comandant al muncitorilor legionari. Radu Mironovici purta cizme înalte, pantalon bufant și cămașă verde cu centură. În spatele tribunei ridicate în marginea pieței, un panou înalt, verde, pe care era zugrăvit în această mărime uriașă, chipul capitanului, care privea parcă dincolo de veșnicie spre acel absolut în care sărise ca să rupă istorica, cum spusese filozoful său. N-a trecut mulți și-au apărut Horia și generalul, amândoi ca și Radu Mironovici, în și verzi și cu centuri și diagonală, fără nimic pe cap. Așadar, generalul își lepădați uniforma sa de general și îi îmbrăcase cămașa verde. Arăta parcă bătrân și alb. Generalul Antonescu, singur, ai fi zis chiar prizonier al celorlalți în mijlocul cărora stătea, bărbat tineri cu chipuri dure, voinici cu frizuri bogate și negre. Mâinile generalului erau aduse în față ca la o slujbă, într-un reflex inconștient de supunere sau umilință, sau poate dintr-o dorință de a fi firesc om, de a nu sta drept, el, un general, conducătorul statului, având în spate armate, în mijlocul acestor inși care se supuneau alte discipline, a lor singură, a organizației lor, ale căror frâne nu le ținea el. În timp ce Horia Sima începuse să vorbească și o mare liniște se așternuse peste mara de oameni, nu ascultam, mă uitam la general care nu ținea capul chiar în jos, dar nici cu totul drept, trufaș și trunfător, cum îl ținea cel care vorbea. Ce se întâmpla cu el, mă întrebam. Chiar devenise oficial și el legionar? Aerul vag împovărat și expresia deloc senină a generalului m-au impresionat. Gândiri și întrebări chinuitoare păreau că turbură mintea lui de militar, care își doase cu de la sine putere răspunderea de a fi instaurat dictatura sa militară, împreună cu mișcare, cu un trecut pătat de crime. I-am ascultat la radiodiscursul când a luat puterea. Vă chem la muncă și la ordine și vă chem să mă ascultați. Te ascultăm, mi-am spus, dar ce să faci? Ce ne spui? Și ne-a spus. O săptămână mai târziu i-a adus pe legionar la putere. Domn profesor, zic eu, la un moment dat, am obosit, aș vrea să plec acasă. Nu eram obosit, dar mă plictiseau discursurile care nu spuneau nimic. Aceeași frazeologie ca și în ziarele și cărțile lor, că anii trecuți au fost ani de tiranie, că armata germană, cea mai puternică din lume, garantează destinul nostru, că există două lumi care stau față în față democrațiile cu tot cortigiul internaționalismului și revoluțiile naționale cu idealul unei noi ordini în această Europa bătrână. Capitanul a spus la schitul era rău. Dăruind această condică Sfântului Schit, reînnoim jurământul nostru de a lupta uniți până la moarte pentru Hristos, rege și națiune, împotriva tuturor jidanilor, și de a rămâne uniți și dincolo de mormânt. În momentul în care se va pune chestiunea de a primi fiecare ce revine, în concertul european, România va primi drepturile sale. Noi trebuie să înțelegem că, dacă acum scăpăm momentul, l-am scăpat pentru veacuri întregi. Europa ce va veni nu va fi de 20 de ani, ci de secole. Să intrăm în luptă și vom învinge. În fața generației noastre se prăbusește o lume întreagă și se înalță alta. Tiranul înainte de revoluție era unul, după revoluție au fost mai mulți. E clar că doi oameni pe lume nu pot fi egali, cel care muncește cu cel care nu muncește. Libertatea nu s-a realizat, au profitat însă unii, evreii. Politica secolelor XVIII și XIX era o luptă a iudeo-masonilor cu poporul. Ei au falsificat istoria. Hodorong Tronc Așa vorbeau toți. Când să se închece ceva în mintea lor, apărea deodată signea asta. Evrei, jidanii. Și dacă n-ar fi fost evrei, ce s-ar fi ales de mișcarea lor? Mă gândeam să-i spun chiar atunci profesorului, dar nu era acolo locul unei discuții. M-am înțeles cu el să-l vizitez după ce citesc cărțile. Mi-am luat la revedere și am plecat. Am uitat de el. Aveam alte griji. Banii pe care mi-i duse tata la plecare se împuținaseră. Și dacă aveam ocazia să mănânc pe la silișteni de-ai noștri, nu ezitam, bineînțeles la ei acasă, la familiști. Mă duceam pe la ei și la plecare eram reținut la masă, deși eu protestam. Erau unii care lucrau pe la Manaxa, alții pe la Grivița. Toți erau bucuroși să mai audă ce mai e nou prin sat. La toți e clar, le spuneam că sunt funcționar la o editură, fiindcă știam că ei vor scrie în sat la rudele lor și vor spune și ce e cu mine. Dacă le spuneam că încă n-am găsit de lucru, ce eșa? Îl amăram degeaba pe tata. Așa i-a venit rândul dinul lui Megherel, pe la sfârșitul lui Noiembrie, după ce plătise consumația aceea de la frații Rocus. M-a primit foarte bucuros, numai că după masă, moiera lui ne-a pus pe masă vin și vinul ăsta, nu știu de ce, parcă nu i-a priit lui Megherel. Din una, din alta, deodată îmi dădui seama că Megherel vorbea în dodii. Nu știu ce spunea. Sunt oameni care nu pot ține în ei ceea ce știu pe semne că au un sentiment obscur de solidaritate cu toți oamenii, în mâna cărora se predau să-i judece pentru ce au făcut. Povestesc totul primului venit, având parcă să afle de la unul care nu e implicat, dacă faptele pe care le va povesti i-au schimbat cumva soarta și nu mai seamănă cu oamenii obișnuiți, spre care acum aspiră cu un soi de deznădejde. Hotărât Megherel, nu mai apărea acum ca un bietom simplu care săvârșise cu simplitate un act simplu, rămânând mai departe ceea ce fusese înainte. Era foarte neliniștit, aș putea spune îngrozit, dar nu în așa fel încât să ia în mod firesc hotărârea să se desprindă de lucrul care îl neliniștea și îngrozea. Era parcă o spaimă abstractă, care e foarte neliniștitoare când apare la oameni ca el, fiindcă îți dai seama că le lipsește curajul să iau hotărâre și suportă pasiv teroarea obsesiei. Umbre întunecate apăreau și dispăreau în povestirea lui, cu mare forță de sugestie, parcă vedeam totul, întregeam cu gândul ceea ce lipsea, Refăceam singur legăturile în chiar clipele când povestirea lui incoerentă se poticnea. Că într-o zi, știi când, zice Megherel, în noaptea când a fost omorât și Iorga, știi că Iorga a fost omorât. Știu, zic. Ei, camarați de la Casa Verde, l-au chemat înăuntru și s-au uitat la el în tăcere. O să plecăm, i-au zis, la noapte undeva, pe la nopții, să se ducă pe acasă să mănânce și să se întoarcă la ora 23. Noaptea asta a fost acum câteva zile, a adăugat Megherel cu o memorie ciudată. Știa precis ziua? Era noaptea de 26-27 noiembrie. Nu am înțeles la început ce importanță avea data, de ce o memorase el atât de bine. De anumite fapte cumplite se lipesc lucruri lipsite de importanță. Ziua precisă când au avut loc, dacă ploua sau era cer senin, dacă era sau nu lună pe cer, ce oameni ai întâlnit, cum mergea motorul mașinii, dacă făcuse plinul de benzină înainte de a pleca. făcuse în plinul, nici eu nu știu de ce, povestea megerel. cu toate că mi se spusese că nu vom merge departe, nu ne vom îndepărta mult, ba chiar deloc de București. Unde? N-au vrut să-mi spună. Camarade, o iai pe strada cu tare. Mergi, camarade, drept înainte. Era o noapte întunecoasă. Nimeni nu vorbea. Dacă aș fi fost singur cu ei, m-aș fi oprit și aș fi întors. Chit că... Dar nu eram singur. Mi-am dat seama că și înaintea și în urma mea mai erau mașini, mergeau la distanță, dar abuzese în timp să le văd la plecare, demarând din curtea prefecturii poliției una câte una. Fiindcă de acolo am plecat. Cât să fi mers? Când m-am oprit, m-am uitat la ceas. Era ora 12 și jumătate. Mașinile s-au strâns cu întârziere cam de un minut una față de alta, înaintea unei porți mari din care porneau ziduri cu sentinele la poartă, și ușile au început să se deschidă fără să fie trântite și din ele să se dea jos oameni. Erau în raglane și s-au apropiat de poartă și au intrat înăuntru fără ca sentinela să-i oprească. Am auzit și cântând, nu știu pe unde, undeva departe. Mă uitam bine să văd unde eram. Numai eu și cu încă doi rămăsesem la mașină. Ceilalți șoferi făceau parte din grup. Se duseseră și ei înăuntru. Mai frate, ce închisoare s-au cazat e asta? L-am întrebat pe unul din ei. Eși sărăm toți trei din mașini și ne-a țigări. Jilava, zice. Și de ce am venit? Zic. Luăm niscaiva va deținuți? Nu știu, zice. Camarade, îl aud pe urmă că mă mustră. Nu cunoști secretul, de ce pui întrebări? Și după câtva timp, tot el așa în șoaptă. Aici sunt strânși cei care l-au omorât pe capitan. Cei care au dat ordinul miniștri mari, dar și oia care l-au executat. Erau la văcărăști. Ei, acum sunt aici, sub pază legionară. E, vorbele asta au fost spuse cu liniște. Adică totul e în ordine. Paza e mai sigură, soldații, cine știe cum sunt ei, băieți de la țară, habar nou pe cine păzesc. Pot să le dea și drumul, adică din neglijență să-i facă scăpați. Au fost cazuri. Eva să zic că cei care l-au omorât pe capitan au fost prinsi și sunt chiar aici. Bun. Și ce căutăm noi acum acolo la unul după miezul nopții? N-am apucat să-mi termin gândul. Din închisoare, tot așa ca dintr-o îndepărtare, am auzit împușcături. Răpăituri neîncetate. Apoi s-a lăsat liniște. S-a terminat cu ei, zice tot la care știa cine e înăuntru. și aruncă țigara. Atât durase. la peste ei, pregătirea, pușcarea cât am fumat o țigară. Pe urmă s-au auzit cântece. Voci înalte ca niște urlete. Mai pe urmă, a continuat Megherel, am aflat că pregătirea fusese făcută dinainte cu gardienii legionari. La Lacătul celulelor fusese scos din timp, au deschis ușile și au tras cu pistoarele în ei, până le-au descărcat complet. Pe urmă cântecele au încetat și i-am văzut că ies și vin spre noi. Am dat drumul la motor. S-au urcat câte patru în fiecare mașină și dai drumul înapoi spre prefectură, camarade. Toți stăceau și la un moment dat unul îmi spune. Camarade, știi cum pedepsim noi trădarea? N-am răspuns nimic, fiindcă n-am înțeles că mie îmi spuneau vorbele astea, adică eu să nu trădez, apoi am înțeles și am răspuns. Știu, cum să nu știu? Un om când povestește, el retrăiește totul în fața noastră, continuă Ștefan. Altfel, de ce ar povesti? Nu ceea ce îmi destăinuise megherel mă impresionase, ci un sentiment care îl trăise el atunci când fumase acea țigară și îl retrăia acum în fața mea fără să-l numească. Jocul expresiei lui în care se întipărea, apărând și dispărând, un gând fără scăpare, m-a urmărit pe urmă și pe mine, strânându-mi aceeași neliniște, deși eu nu eram implicat, dar mă simțeam fără să-mi dau seama cum. Cere trăia fără putință de scăpare Megherel în timp ce îmi povestea, dincolo de cuvinte. Nu era chiar așa că se făcuse legionar pentru simplu motiv că îi se ceruse să fie, că adică fusese chemat și el răspunsese la chemare fără să știe ce face. Dacă i s-ar fi cerut acest lucru, înainte ca legionarii să ia puterea, hotărât că n-ar fi răspuns la chemare. Dar acum răspunsese. De ce? Pentru că era conducător al statului un general care garanta pentru ei. Un general care îi chemase să conducă țara cu el. Și în țară erau legi, era o ordine. Ei, legionarii, adică împreună cu generalul, erau statul. Nu guvernaseră atâția până atunci ducând țara în impas. Acum a venit generalul. I-a adus și pe legionari. Înseamnă că știe el ce face. Și deodată, din chiar prefectura poliției, adică a statului, porniseră într-o noapte în cel mai mare secret mașini înțesate cu se să cu ele undeva și asasinaseră oameni. Cum așa? De ce în secret? Unde era judecata? De cine se fereau? Cum adică, la putere fiind, faci lucruri care nu trebuiau aflate? Dar după ce se vor afla, ce va fi? Când o afla generalul, și aici spai mai lui Megherel îi aducea umbre rătăcite în priviri. În ce se băgase? Și dacă va trebui să răspundă? Ei, eu, consăteanul lui, ce credeam? Ce o să se întâmplă? Nu știu, mă, Megherel, de unde să știu? Cine poate să știe? I-am răspuns. Avea încredere în mine sau își pierduse busola. Am plecat și de atunci nu l-am mai văzut. Era la prânz. Am trecut pe acasă, am luat cărțile... Și m-am dus să-l văd pe profesorul Cotigă. Ei, mă întâmpină el avansând asupra convertirii mele un entuziasm pe jumătate. Acum înțelegi? Nu înțeleg, domn profesor, îi spun eu cu toată sinceritatea. Nu mi-ați răspuns la întrebările pe care vi le-am pus data trecută. Nu pot trece peste ele. Sunt realități brutale. Vedeți lângă lui Naie, zace acum Nicolae Iorga. Și știți ce a răspuns a lui Tâlvan când l-a întrebat cineva? Meghelele îmi spusese, auzise și el de la unul din sat: Și cum te simți acum, dumneavoastră, când știi că ați omorât un mare om al acestei țări? Tălvan a răspuns: Mă simt extraordinar de satisfăcut. Vă să zică că o scuză, nici un regret. Vă să zică că nu se aruncă vina pe un grup de fanatici. Crima e însușită. Ștefanei, mi-a răspuns el, în orice mișcare sau partid, apar, fie că ne place sau nu ne place, tendințe extremiste. În Revoluția franceză, Montania și Gironda. În timpurile noastre, Hitler dă ordin să fie omorâți Roim și toți partizanii lui cu tendințe extremiste de stânga, fără proces. La noi, în Partidul Național Sărănesc, a apărut stânga lui Iunian, care a simpatizat cu comuniștii. În timp ce partidul, cu banii un frunte, au făcut cartere electoral cu noi, ca să ne înfrângă pe tătărăsc un alegeri. La ruși, Partidul Social-Democrat s-a rupt în două și au apărut bolșevicii de stânga și menșevicii mai de dreapta care au fost pe urmă striviți. Dar nu cu proces, ci în timpul fierberii revoluției. Nu trebuie să te speri. Politica unui partid, oricât de ideale i-ar fi principiile, în practică naște opoziție, dușmani pe care ori nimicește, ori te inimicesc ei pe tine. Înțelegi? Ce vin avea aici Iorga și Dumitrului Naie? L-am întrebat. După știrea mea, zise profesorul, Iorga era vinovat direct de moartea capitanului. Cine l-a pus să-l dea în judecată pe capitan? În orice caz, trebuie să știi că regele a informat dinainte un număr de personalități despre intenția sa de a da ordin lui Armand Călinescu să-l lichideze pe capitan. Și Iorga a fost printre ei și a acceptat. A fost pedepsit. Cât despre Dumitru lui Naie, ăsta totdeauna ne-a ajutat în sat la noi. Era și el un dușman al legiunii. Desigur, unul mai mic, dar acolo în sat era mare. Deci temerile mele sunt justificate. Aveți de gând să faceți noi victime." Dacă un legionar are un dușman personal, cum a avut Victor Bălosu, jos cu el. Profesorul se uită la mine cu ochii măriți. Nici eu nu m-am înșelat cu tine, îl aud când spune. Și tu ești un om care te găduiește și nu unul de bună credință, căruia îi place să afle adevărul. Cunosc specia, ai mereu ceva de zis, cu toate că ți se răspunde cinstit la toate întrebările. Tipul acesta de om din care faci parte, o întoarce mereu cu obiecții peste obiecții, cu raționamente, distincțiuni, diversiuni, naturări, reprobări. În fundul inimii tale ne ești dușman. Ai un spirit negativ care se pune imediat în mișcare în data ce ți se afirmă ceva înalt. Ai citit cărțile, dar n-ai înțeles nimic, în timp ce atâta tineri de vârsta ta le înțeleg și aderă la credința pe care o găsesc în ele. Nu vrei să pui umărul, să acționezi cot la cot. Te, te consideri inspector din oficiul al istoriei contemporane. Nu vrei să te încadrezi, ne pândești. Comunitatea de dragoste și muncă ți se pare servitute. Ești un individualist, veleitarea al autonomiei totale a scumpei tale persoane. Absorbirea ființei tale într-un ideal care te depășește, ți se pare subjugare nedemnă. Din nefericire, dragă Ștefane, cazul tău, pe măsură ce va trece timpul și nu foarte târziu, se va simplifica mult. Profesorul Tăcu Ultimele lui cuvinte sunaseră ca o promisiune. Am început să rând. În ce fel, domn profesor? O să mă puneți în piața publică și o să-mi dați 25 la cur? Nu, asta nu, fiindcă te vei grăbi tu să te simplifici. În fața victorilor noastre, spiritul tău negativ te va face mic și meschin. Nu vei conta, fiindcă cineva care stă pe din afară nu poate să judece ce e înăuntru. Cum să nu, i-am răspuns, după acțiunile care sunt rezultatul hotărârilor dinăuntru. Linia moralei legionare, zice el, își are apărătorii ei. Sunt morții noștri, martirii legiunii, iar judecătorii ne sunt comandanții noștri, iar ei se ghidează de credința noastră comună, puterea noastră de abnegație. capacitatea ta de aderare pe lângă lașitate îți va mai aduce și alte daruri, fiindcă mintea îți merge, e chiar uimitor că te pasionează istoria nu ca simplu școlar, ci ca un om matur care se leagă de ceva care aparține umanității cu toată puterea lui de gândire și simțire. Dar, păca de tine, ți-o spun sincer, ești lipsit de ideal. Conștiința ta va fi curând populată de viermi și coropișnițe. Sunt despre sever cu mine, domn profesor, i-am răspuns. Nu sunt un tip viermanos. Vreau să vă mai pun o întrebare. Pune-o dacă crezi în mod sincer că răspunsul meu îți va folosi la ceva. Da, e o întrebare cheie. Ar fi naiv din partea mea să vă întreb de pildă ce s-ar întâmpla dacă prin absurd, dar nu chiar atât de absurd, din moment ce lucrul e prevăzut chiar în ca șeful de cuib, ați fi judecat greșit de șefii dumneavoastră care nu pot fi infailibili și condamnat la moarte. Dacă justiția nu există și judecătorii vă sunt doar șefii și din moment ce există și pedeapsa legionară, eroarea e posibilă în stil mare, oricât de comună ar fi credința. Mi-ați răspunde probabil că e cu neputință ca șefii să greșească. Nu? Că nu se poate ca prezidentul Consiliului de Judecată legionar, camaradul Dumitru Grozea și ceilalți membri, Corneliu Georgescu, comandantul Bunei Vestiri, Vasile Iovin, să greșească. Așa scrie aici în ziar că ședintele vor fi secrete și vinovatul n-are drept la avocat. Bineînțeles că aș răspunde, a exclamat profesorul. E absurd ceea ce spui. De ce? Singur ați afirmat că într-un partid pot apărea tendințe extremiste. Și dacă ați nimeri fără să știți într-una asemănătoare cele în care s-au pomenit partizanii lui Roim, de care pomeneați și pe care alți șefi o reprimă fără nilă De unde știți ce fel de legionari sunteți? Nu sunteți unul mic și aveți șef la care țineți Și dacă șefii ăștia care nu au obiceiul să dea socotea la celorlalți legionari Alunecă spre o tendință extremistă Vreți să spuneți că o să aflați dumneavoastră dinainte și o să vă orientați? Încotro, dacă ești victorioși extremiștii Teoria dumneavoastră cu extremismul dintr-o mișcare politică e foarte interesantă dar am impresia că nu mergeți cu concluziile până la capăt. Nu e posibil," zice profesorul. Legiunea e unită." De unde știți?" Știu," afirmă profesorul cu tărie, deși se vedea că nu știe și că întrebarea mea altul Știu foarte bine. Pune întrebarea ta cheie," continuă el, și hai să ne despărțim. Nu ne înțelegem." Mi-ați spus că n-am un ideal." Spuneți-mi," am zis eu." Considerați idealul dumneavoastră unicul ideal posibil? O să-ți răspund. Da, îl consider unicul ideal posibil. Și nu uita că pe vremuri când Iisus a coborât în mijlocul poporului său, unii s-au convertit, alții l-au tăgăduit. Acești tăgăduitori, ai căror urmași sunt jidanii de azi, poartă asupra lor în veșnicie stigmatul ucigașilor de Dumnezeu. Ei sunt o primejdie continuă pentru neamurile credinței pe care vor să le dezbine și să le prăbușească răzbunându-se astfel pentru hula dobândită prin tăgadă. Păgăduitorul și hulitorul înascuns al legiunii este față de legionari, ceea ce este jidanul față de creștini. Nu mă amenințați, domn profesor, i-am răspuns. Suntem consăteni și o lege nescrisă spune că cei dintr-un loc, dacă se întâlnesc în alt loc, trebuie să se ajute între ei ca să nu piară. Nu te ameninți, ci te avertizez tocmai ca să nu pieri. Vă mulțumesc, domn profesor. Ei am mai zis și m-am ridicat și-am plecat. Ce fac eu? Mi-am spus pe urmă afară neliniștit. Sunt singur, fără sprijin, într-o lume amenințătoare. De ce am venit eu la București? Și deodată mi-am amintit. Am venit la București să mă duc la Grigore Patriciu, să mă angajez la ziarul lui. De ce nu mă duc? Și am luat hotărârea să mă duc chiar a doua zi. Îl cunoșteam de mulți ani din articole și încetul cu încetul, Gândul meu se fixase asupra lui ca și când ar fi făcut parte din familia noastră. Îmi devenise din ce în ce mai apropiat. Și tata-i cita articolele și spunea dând din cap, ăsta e un om. Pe urmă mi-am dat seama, nu mă dusesem la el de la început de frică, să nu sufără un eșec, pentru că ce-aș mai fi făcut după aceea? Spaima care mi se strecura în inimă la acest gând era atât de rece, încât am uitat până și de gândul că plecasem de acasă cu această idee în cap. Instinctul m-a ferit de primejdie și o să vedeți de ce. Dacă m-aș fi dus atunci, așa speriat cum eram, în mod sigur aș fi suferit un eșec. Așa, după ce am cunoscut puțin orașul și m-am simțit în el singur și amenințat, am căpătat o încredere. Trebuie să mă ajute. El este aici singura ființă, după părinții mei, care mă poate sprijini să ajung ceva. Eram sigur de mine în neliniștea mea. Secretarea lui s-a uitat la mine puțin uimită, dar nu total. Cum credeam eu că o să mă primească?" m-a întrebat, dar tot i-a dat din cap. Poate să încercăm. Să știți că puterea lui e mai mare ca unui ministru. Uneori laud îl aud cum strigă la ei. Domnule ministru, bagă de seamă, am de două ori mai multe date decât am nevoie ca să te dărâm." Și așa și este," a continuat secretara. Dar cu noi se poartă minunat. Nu e exclus să te primească, dar fii atent când ridică glasul să nu mai întârzi nicio clipă în birou." S-a întors imediat și mi-a făcut semn cu capul. Intră. Am intrat. Marele ziarist lucra. S-a uitat la mine, s-a întrerupt și mi-a spus. Stai jos și îi spune fără ocolișuri ce dorești. Fără ocolișuri? Dacă eram bun la ceva, atunci trebuia să arăt asta pe scurt. Acești mari oameni n-au timp de digresiuni și nici chef să fie impresionați de nefericirea personală a altora. Nu pot face ceva pentru noi decât dacă suntem utili la ceva. Gândul de a mă face ziarist încolțise în mintea mea ceva mai mult, de când mi se publicase un articol într-un ziar din turnul Măgurele despre tuberculoza care vântuia în orașul Alexandria, unde avusesem o prietenă, o fată care murise de piept, asementată lui ei, de la care și luase boala. Era ca un focar acest oraș. Eram indignat. De ce nu se făcea nimic? Articolul mi s-a publicat imediat, așa cum îl scrisesem eu, cu sentimentul de durere care mă stăpânea. Toată lumea, tot orașul unde eu eram elev, Pălămida a citit cu emoție măturia mea. Am fost firește încurajat de ziar să le mai scriu, ceea ce am și făcut. Încă de pe atunci am înțeles că acest mod de a merge direct la țintă era înzestrarea mea și m-am bucurat când Grigore Patriciu mi-a spus să fac tocmai așa. Nu faptul că n-avea timp îl determina, ci era un examen hotărâtor. Nu m-am grăbit, m-am gândit puțin. Pe urmă l-am privit drept în ochi și i-am spus. Domnule Patriciu, sunt un tânăr ziarist care vine la dumneavoastră ca la un tată? Cui nu-i place să fie considerat un tată al cuiva? Înseamnă că el este în inima lui, ceea ce în cazul meu era perfect adevărat. De ce? Îl aud că zice și din glasul lui cald, bărbătesc, am înțeles că am câștigat. Ești orfan? În această lume, da, i-am răspuns. Dar nici în satul din care am plecat nu mă mai simt în siguranță. Am adăugat eu cu un sentiment dramatic. Ce e în sat? Mă întreabă tresărind. Ce e și aici?" îi răspund. A urmat o tăcere. Presupun că știi unde ai venit," zice. Cum să nu? Vă citește toată lumea la noi de atâția ani." Bine, așadar știi că un ziarist trebuie să scrie. Restul nu contează dacă sunt sau nu ca un tată. Scrim un material despre ce în sat și adul încoace. Un ziarist trebuie să scrie și bine și repede. Îți dau trei zile fiindcă ești începător." Pot să scriu tot ce știu, tot. Mai ales, a scos el un strigăt care m-a ridicat imediat în picioare. Mai ales. Dacă apare sau nu, decid eu, dar dumneata trebuie să-mi scrii tot ce știi. M-am înclinat și am ieșit. Eram fericit. Îmi bătea inima așa de tare încât mă sufocam. Cât se audiența! Un minut. Dar sunt minute decisive. M-am dus acasă și am pus pe hârtie ce am povestit până acum... În altă formă, bineînțeles. Am găsit un titlu pentru neliniștea mea. Dacă ar ști generalul. L-am scris cu sentimentul că sunt inspirat și am început să relatez totul călăuzit de această idee. Dacă ar ști într-adevăr generalul. Știa oare? Făcea ceva să ne alunge neliniștea de viitorul sumbru care ne amenința? Peste trei zile am venit cu articolul pe care marele ziarist mi l-a dat înapoi doar uitându-se la titlu să-l bată la mașină la secretariatul de redacție." Pe urmă l-a citit. Nu l-a citit, aș putea spune că l-a sorbit. Erau vreo 10 pagini. Cât să fi trecut? Tot așa, un minut, trei minute. Așa este, a răcnit el bătând cu palma peste hârtii și holbându-se la mine. Dacă aș ști generalul? Știe sau nu știe? Asta e întrebarea. Dumneata, presupui supui că nu știe, rămâi la această presupunere. Dar articolul nu poate, bineînțeles, să apară. Însă te angajezi. Unde ai mai scris? În foia județeană, drumul nou. Ce județi, Tellerman. Și-a din nou capul în articolul meu, pe care îl tot sucea și le întorcea ca pe o în timp ce îmi făcea cu mâna semn să ies. M-am înclinat și am ieșit.